Bona tarda a tots i a totes. Una altra vegada ens veiem aquí en l'antic alberg, l'oficina de jove ara ja podem dir oficina de joventut i oficina jove. No és, que, no és sempre que es fa una inauguració, sempre diguem, és al final. Ja veieu que en van fer una de l'oficina Fem i no ha acabat, que ara inaugurem l'oficina jove de l'Empordà de la Generalitat. Aquí no s'acaba això perquè des d'un bon començament, ja des de quan vam, vaig entrar i vam entrar eh, a l'Ajuntament la, i al Consell Comarcal, veien que havia una mancança aquí d'un punt neuràlgic contra el jovent pogués venir, pogués eh, informar-se de tot el que fa a la comarca, doncs, eh, ajuntament amb, a, amb el Consell Comarcal eh, i la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Figueres, que ens, ens portem molt bé tots dos, ens vam, eh, vam marcar unes pautes que necessitàvem un lloc neuràlgic i que millor que un antic alberg que des del 1974, que m'han informat, era el casal de, de joventut i que després, el 1986, precisament, un 10 de juliol, la Marta Ferrusola, fa 29 anys, va inaugurar-lo, doncs vam dir que necessitàvem un punt d'aquests que us he dit abans. Per això vam fer la base, que va ser un conveni marc, eh?, Ajuntament de, i Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal un conveni marc perquè així ens poguéssim utilitzar tant la comarca com l'Ajuntament de Figueres aquest, aquest espai. I això va servir per dues coses. Primer, per acostar Figueres a la comarca i la comarca també que s'acostés a, a Figueres i a la capitalitat de, de Figueres i així ens treballar amb xarxa. acostants a Figueres a la comarca perquè tenim els tècnics compartits, com bé sabeu, molts de municipis que esteu aquí, i tota la informació que tenim a Figueres podem portar-la a, a, a les comarques, I, i tota la informació de la gent de Figueres que vol saber de la comarca també pot arribar aquí. I el segon punt, amb aquesta denda que vam fer aquest conveni marc, vam poder contractar un dinamitzador, que és una de les figures importants que tenim en aquest, en aquest, aquest alberg, un dinamitzador que se'n cuida també de tot el tema, ja veureu que hem començat a posar futbolins, billars, eh, tot el tema perquè el jove vingui aquí i tingui tota una sèrie d'activitats que fem. Amb això, la Generalitat, gràcies a la Generalitat, va veure que això ja teníem reactivat i ens va proposar de fer l'oficina jove de l'Alt Empordà amb tot el que comporta, comporta, ja us explicarà, tota la sèrie d'avantatges que podem tenir en tinguent una oficina jove aquí a l'Alt Empordà. I això no acaba aquí. Eh? El nostre objectiu, i com veieu que hem fet aquí una... Farem una xancè, si no una bateria. Tenim altres projectes que anirem afegint. Un dels projectes que farem més, més endavant i tenim d'això és una necessitat que el jovent té, que és un buc d'assaig. Eh? Estem fent mans i mànigues i projectes perquè puguem tornar a venir aquí i, amb, els, i amb, amb tots els grups locals i comarcals que hi ha aquí puguem tenir un lloc on te puguin assajar i on es pugui ells mateixos promocionar. I no solament això, que a més a més, eh, és un tema, jo sempre dic que és com un ordinador, eh? la placa base del conveni Marc, i anem afegint complements en, en aquest espai. Sabem que hi ha una necessitat de, de llocs per a les entitats, i el que hem, el que hem tenint previst, i ja estem, i després, si voleu anem avisar a dalt, tenim una, un alberg d'entitats, nosaltres creiem que un lloc ha d'albergar, no ha de ser com un hotel, ha de ser un alberg on es poden compartir, i veieu que allà podem compartir, totes les entitats que puguin, puguin venir poden compartir espais. Fins i tot aquí tenim, tenim domicilis d'entitats que no tenen locals i els hi posem aquí, el, el domicili social el fiquem aquí i som sempre perquè creiem que aquí ha de ser un, un, una, un avançament d'aquestes entitats perquè puguin marxar. Res més, agrair a la Generalitat, a l'Ajuntament de Figueres, al Consell Comarcal, a tots els regidors que han vingut, alcaldes, per la seva visita, al casino, que ens ha cedit també aquests, aquests, aquests, aquests instruments i que pugueu disfrutar no solament els joves, sinó els pares també que puguin venir aquí, perquè fem activitats per tots, eh? que sigui un punt de referència i serà i és un punt de referència de tot el jovent de Figueres i comarca. Moltes gràcies. I ara don la paraula al senyor Toni Reig, director general de Joventut de la Generalitat. Molt bé. Baixo una mica, que ets molt alt. Bé, bona tarda a, a tots, Alcaldessa, alcaldesses i alcaldes que també ens acompanyeu avui, regidors i consellers comarcals. Bé, doncs, tornem a ser aquí, fa un any benveniu, us ben volgué acompanyar en, en la inauguració de, del FEM, eh, de, de la, del, del conveni que, doncs, que, que l'Ajuntament i el Consell Comarcal doncs, van firmar per, per acollir perquè, que, perquè aquest espai fos el centre de les polítiques de joventut a la comarca i en aquell moment ja, eh, i gràcies a la, a la invitació que em, veu, que em veu fer i vaig poder venir aquí, jo, ja em vaig comprometre a que l'any vinent havíem de, havíem de convertir aquest espai en l'oficina jove de, de l'Ala Empordà i, i, i per, això, per això estem aquí, no? perquè nosaltres també hem entrat amb aquest conveni uh, i per tant um, uh, uh, fem doncs, que també la Generalitat uh, col·labori uh, en, en, en, aquest, en, en la gestió d'aquest doncs, espai, que de fet ja ho fèiem perquè ja estàvem donant suport doncs, a, tant a l'Ajuntament com sobretot doncs, al, al Consell Comarcal. Què canvia respecte al que hi havia fins ara? No? Uh, doncs, a part de la imatgeria, que això és evident, uh, el, el cert és que ara l'oficina jove, la seu oficina jove de l'Alempordà, s'incorpora doncs, a dintre de la xarxa nacional d'emancipació juvenil, una xarxa que uh, estem tirant endavant en a tot el territori. De fet, a la demarcació de Girona, amb aquesta doncs, ja hi ha cinc, uh, ja cinc uh, oficinas joves, arreu del territori i a nivell de Catalunya doncs, aquest any ja aconseguirem tenir 32 oficines joves arreu de, arreu de tot el territori, per tant l'any vinent, l'any 2015, esperem poder comptar amb una oficina jove a cada una de les capitals de comarca. I, i això què vol dir? Doncs vol dir que, que, que, o, que hi guanyem, no? Doncs vol dir que d'entrada que estàs dintre d'una xarxa i per tant eh, treballem, treballem amb xarxa totes les oficines joves, i, i, i això explota uh, moltes uh, potencialitats doncs, que, que, que tenen les polítiques de joventut. El que pretenem és que aquest espai sigui una finestreta única pels joves uh, perquè puguin accedir a totes les problemàtiques doncs, que tenen uh, o les necessitats que tinguin en, en el camp de les polítiques de joventut, ja sigui de treball, ja sigui de salut, ja sigui d'educació. De, a més a més també és de Uh, porta del que és ara la garantia juvenil que, que s'ha posat en marxa de fet d'aquest mes i que uh, tota la xarxa d'oficines joves doncs, uh, en, en, en formarà part i puguer-ho fer uh, com hem anat fent sempre les polítiques de joventut que és a partir d'aquesta proximitat, a partir de, de, de, de, de ser molt propers, de ser molt informals i de poder atendre els joves amb, amb el seu llenguatge. i a més a més ho fem amb aquesta vocació territorial eh, de, que aquesta sigui l'oficina jove de tot de tot l'Alt Empordà i per tant pugui donar servei en a tots els joves de la Empordà i a més a més aquesta oficina que comptarà com ha comptat fins ara també doncs, és amb la ubicació dels tècnics compartits que estan repartits per, per, el, per tota la comarca i que estaran treballant aquí i per tant doncs també és un recurs més un recurs més que té. Uh, jo sempre que inauguro un espai uh, parlo del, del hardware i del software, no? Podem, perquè tinc, uh, soc de, de formació informàtic i sempre dic que, que el, el que inaugurem és el hardware, que ara el que cal és posar-hi el software, que és el més important, en aquest cas ho tenim tot. En aquest cas uh, tenim el hardware que ja fa temps, a més a més ja era un Albert de joventut i que uh, de fet avui l'única cosa que, que inaugurem doncs, és la nova imatgeria i els nous serveis que, que, ja, venen, que ja venim donant al, al llarg d'aquest any. Uh, Uh, però, i el, però el software uh, també hi és, aquí hi ha un equip de gent que està funcionant des de fa, des de fa molt, molt de temps, que ho està fent molt bé, uh, i que per tant l'única cosa que fem és sumar-hi encara més recursos doncs, perquè encara ho puguin fer millor. Per tant, jo crec que uh, és un, uh, segur que és un producte d'èxit, segur que ens anirà molt bé, i en tot cas el que us vull fer doncs és donar la meva bona i les meves felicitats i desitjar doncs, que, que els joves eh, trobin en aquest espai o continuïn trobant en aquest espai eh, el, el, el lloc on poder resoldre els seus problemes i el lloc on trobar-se i, i on poder eh, doncs, eh, seguir creixent i, i, i per tant que els ajudi a emancipar-se. Moltes gràcies, eh, ara passaria la paraula doncs, a, a l'alcaldesa. Bona tarda, bona tarda a tothom, bona tarda a tots i a totes, alcaldes de Cadaqués, de la Jonquera, tinent d'alcalde, regidors, regidores, consellers comarcal, eh, director general de, de joventut de, de, de la Generalitat de Catalunya. Avui és un dia d'aquells que diguem de promeses complertes, d'aquells que fas una creueta i dius, va, això, això ho he complert. Realment fa un any, quan inauguràvem el FEM, en aquest mateix edifici, vam dir l'any que ve procurarem tenir-hi l'oficina jove de la Generalitat i ho hem pogut complir. Normalment els polítics complim més del que, del, del que no complim, el que passa que, que quan complim es dona pressuposat i quan no complim surt els diaris, que això realment és aquesta injustícia que tenim. Avui hem complert amb aquesta oficina jove que contribueix a anar dinamitzant aquest espai que, si us fixeu, ja li havia anat quedant el nom d'antic alberg de joventut, o sigui, havia passat a denominar-se de pel, pel que havia estat i no pel que, pel que anava a ser, no? Havia estat un alberg de joventut, aquí, com ha dit en Pere, el regidor, va funcionar durant anys, es va tancar i va haver-hi un impàs de cap on va i començava a agafar el nom d'antic alberg de joventut. Doncs això ja realment va, va, va, va trencant-se, aquesta tendència, torna a dir se per és, torna a dir se per l'oficina FEM, i ara es dirà per l'Oficina Jove de la Generalitat. De la gent que veig aquí al voltant veig aquesta vocació de territori que tenim aquí a Figueres de voler fer comarca posant aquí l'oficina jove de la Generalitat i donant servei a tota la comarca. És bo És bo que no anem multiplicant administracions ni oficines, sinó que realment es puguin centralitzar. Figueres tenim els braços oberts per tot allò que des de la comarca vulgueu posar-hi. I un servei suma amb l'altre. És clar que la gent pot venir a Figueres i pot venir l'oficina jove i pot venir a fer tot el que vulgui fer la ciutat de Figueres. Anar donant ambient i utilitat en aquest espai en Pere també ho comentava, mirarem de fer-hi, de car l'any dit de m'has Cabé, mirarem de fer-hi un lloc on pugui hi ha molta gent jove, Figueres, gent amb ganes, gent amb inquietud, gent creativa, gent amb energia i necessita el seu espai. A casa seva no s'hi poden estar, necessiten un espai on anar a esbravar-se a desenvolupar aquesta creativitat i anirem de complir doncs, la següent promesa per l'any que ve, que és crear aquest lloc, aquesta, aquesta capsa de música, en digueu? En digueu capsa de música? <ríe> aquest lloc per assajar. De moment hi tenim aquest Albert d'Entitats, eh? un espai on de manera compartida, en una sala comuna, les entitats que no disposin de, de seu o d'espai poden venir i compartir-la. Anem sumant, anem fent coses pels joves d'aquesta ciutat, que n'hi ha molts, i anem fent coses per la comarca de manera de, que puguem exercir aquesta capitalitat i seguir, seguir servint al territori. Moltíssimes gràcies, Generalitat, per comptar amb nosaltres i per poder venir aquí, en aquest espai, a sumar serveis a la ciutat de Figueres, gràcies també, Consell Comarcal, i a l'Ajuntament, al regidor, moltes gràcies, Pere, per procurar pels joves i per seguir procurant i per si l'any que ve podem dir una altra promesa complerta. Molt bona tarda a tothom. I ara, els que vulguin tocar la bateria poden tocar-la, és per ells. Nosaltres podem anar a fer la visita, tothom està convidat a escoltar una jam session, a baix tenim tot un de fer al buc d'assaig. És per vosaltres, estan les portes obertes, ara anirem fer la visita. Davant.